Grodkungen eller Järnhenrik I gamla dagar levde en kung som hade många döttrar. De var vackra allihop, men den yngsta var så dejlig att själva solen, som har sett så mycket, blev förundrad varje gång den sken in i hennes ansikte. Alldeles intill slottet låg en stor skog, och i den skogen, Under en urgammal lind fanns det en djup brunn. När det var riktigt varmt gick den yngsta dottern in i skogen och satte sig på kanten av den klara djupa brunnen. När hon tröttnat på det tog hon en boll av guld, kastade den högt upp i luften och fångade den igen. Det var det roligaste hon visste. Men en gång hände det sig att hon inte lyckades fånga sin boll fort nog och den föll ner på marken och rullade ner i brunnen. Kungadottern följde den med ögonen, men bollen försvann, och brunnen var så djup, så djup, att man inte kunde se botten. Då började kungadottern gråta, och hon grät mer och mer, och högre och högre. När hon grät som värst hörde hon någon ropa, «Vad fattas dig, prinsessa? Du gråter ju så att du kunde röra en sten.» Hon såg sig om och fick ögonen på en groda som stack upp sitt stora, fula huvud ur vattnet. Åh, är det du, gamle vattenplaskare, sa hon. Jag gråter för att min guldboll har fallit i brunnen. Bara du blir tyst och slutar gråta, sa grodan, så ska jag ordna saken. Men vad ger du mig om jag hämtar upp din leksakerbrunnen? Allt vad du vill, kära grodfar sa prinsessan. Mina kläder, pärlhalsbandet, alla mina ädelstenar, ja, guldkronan som jag har på huvudet kan du också få. Då svarade grodan. Jag bryr mig inte om dina kläder, pärlorna, ädelstenarna och inte guldkronan heller. Men om du vill tycka om mig och jag får vara din lekkamrat, om jag får sitta bredvid dig vid bordet Äta på din guldtallrik, dricka ur din guldbägare och sova i din säng. Ja, om du lovar mig allt det, så ska jag dyka ner i brunnen och hämta din guldboll. Ja då, jag lovar dig allt. Bara du hämtar min vackra boll, sa prinsessan. Medan hon tänkte, precis som om den äckliga dumma grodan skulle kunna göra sånt, Den lever ju där i vattnet tillsammans med andra grodor och säger kvack, kvack. Den kan ju inte vara lekkamrat med en människa. I detsamma som grodan hade fått prinsessans löfte dök han ner i brunnen. Och ett kort ögonblick senare var han uppe med guldbollen i munnen. Han kastade den på gräset och prinsessan blev så glad att få tillbaka sin vackra leksak att hon skrattade högt, tog bollen och sprang hem. Vänta! Vänta! ropade grodan. Ta mig med dig! Jag kan inte springa så fort som du, kvack kvack. Men det hjälpte inte hur han ropade. Kungadottern hörde inte. Hon sprang bara hem och snart hade hon glömt bort både grodan och löftet. Nästa dag, när kungadottern satt vid middagsbordet tillsammans med kungen och hela hovet, hörde de någon komma. Plast! Plask, plask, plask, uppför marmortrappan. Och sen hörde hon någon som bankade på dörren och en röst som ropade Du, yngsta kungadotter, släpp in mig! Hon sprang bort till dörren för att se vem det var och när hon öppnat stod grodan där. Hon slog fort igen dörren och gick och satte sig vid bordet igen. Men hon blev väldigt rädd. Och hennes hjärta bultade så hårt att kungen märkte det och sa – Men barnet mitt, vad är du så rädd för? – Står det kanske ett troll utanför dörren och vill hämta dig? skrattade han. – Åh nej då, det är inte ett troll, men en äcklig groda. – Och vad vill grodan dig? frågade kungen. – Jo, far, nu ska du få höra. Igår när jag satt vid brunnen ute i skogen och lekte med min vackra guldboll så följde ner i vattnet. Jag började gråta, och då kom grodan upp och sa att han skulle hämta den om jag lovade att han skulle få vara min lekkamrat. Jag lovade det, och han hämtade den åt mig. Sen tänkte jag inte mer på mitt löfte, och jag kunde väl inte tro att han skulle komma upp ur brunnen. Men nu är han här utanför och vill in till mig. I detsamma bankade det på dörren igen, och grodan ropade, Yngsta kungadotter, släpp in mig! Minns du inte att igår vid brunnen tappade du din boll? Kommer du inte ihåg vad du lovade då? När tillbaka bollen du ville få, yngsta kungadotter? Släpp in mig! Det du lovat måste du hålla. Gå och släpp in honom bara, sa kungen. Hon gick bort och öppnade dörren, och grodan hoppade in över tröskeln- och vidare över golvet, ända bort till hennes stol. När han hade kommit så långt, ropade han, Lyft upp mig till dig! Det ville kungadottern inte alls, men kungen befallde henne att göra det. När grodan kommit upp på stolen, ville han upp på bordet, och när han satt där, ropade han, Sätt nu guldtallriken närmare mig, så att vi kan äta tillsammans! Kungadottern gjorde som han sa, Men hon tyckte inte om det. Grodan åt glupskt. Han tyckte maten var god, men prinsessan kunde inte få ner en bit. Till slut sa grodan. Nu har jag ätit mig mätt och belåten och är trött. Bär mig till ditt rum och gör i ordning din silkesäng så att vi kan sova. Då började prinsessan gråta, för hon var rädd för den fula och kalla grodan. Hon vågade inte ens nudda vid honom och tänk, nu ville han ligga i hennes rena och fina säng. Kungen blev arg och sa, du ska inte förrakta den som har hjälpt dig när du var i nöd. Då tog hon grodan mellan tummen och pekfingret, bar honom med sig upp till sitt rum och satte honom i ett hörn. Men när hon lagt sig kom han hoppande fram och sa, Jag är trött och vill ligga och sova lika skönt som du. Lyft upp mig, annars talar jag om det för kungen. Kungadottern blev rasande, tog grodan och kastade den i väggen med alla krafter. Nu kan du sova din äckliga groda, sa hon. Men när hon skulle se på honom var det inte en groda längre, utan en ung och vacker prins... Med stora, milda, bedrövade ögon. Och så gifte han och kungadottern sig. Prinsen berättade att en hemsk häxa hade förtrollat honom till en groda som måste leva i brunnen borta i kungens skog. Ingen hade kunnat frälsa honom från trolldomen utom den yngsta kungadottern. Och nu skulle de resa till hans rike. Så fort solen hade gått upp nästa morgon reste de iväg i en vagn med åtta vita hästar och varje häst hade vita strutsfjädrar på huvudet och seldon av guld. Bak på vagnen stod kungasonens trofasta tjänare som hette Henrik. När prinsen blev förtrollad till en groda hade Henrik blivit så ledsen att han lagt tre järnlänkar omkring sitt hjärta för att det inte skulle brista av sorg och bedrövelse. Men nu var han så glad för att prinsen var frälst. När de hade kört ett stycke hörde kungasånen att det knakade och brakade och trodde att vagnen höll på att gå sönder. Han vände sig om och sa, Henrik, pass på vagnen. Men det var inte vagnen. Henrik sa, det var en länk som föll från mitt hjärta som led så svår smärta när i brunnen du måste tjäna Tills du räddats av prinsessan den Väna. En gång till och ännu en gång knakade och brakade det. Och kungasonen trodde varje gång att det var vagnen, men det var järnlänkarna som brast och föll av den trofaste Henriks hjärta.